Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3, emisiju civilnom društvu i savjetima građana. Danas se nalazimo u Dubrovniku, u udruzi Art Radionica Lazareti, evo nedaleko stare gradske jezgre. Moj gost je e, Slaven Tolj, pa evo malo ćemo razgovarati kako su oni opće pokrenuli ovu cijelu priču oko e, Art Radionice Lazareti, malo oko udruge, e, njihovim programima, tako šta se radi Dubrovniku. Dobar dan, bok! Dobar dan! Evo, to je duga priča, koja traje već skoro 20 godina, sljedeće godine imamo baš ne, tih 20 godina rada, jer smo prve pokušaje, prva inicijativa je krenula 1988. Našim povratkom sa studija to je jedna mlada ekipa uglavnom likovnjaka koja se vratila iz Sarajeva sa likovne akademije i još par mladih intelektualaca filozofa, povjesničara umjetnosti prijatelja starijih u kojima smo našli sugovornike. Tu jednostavno smo odlučili da ovaj, pošto je taj Dubrovnik bio jedan na tom kraju te socijalističke ere onako i te cijele priče koje se počelo polako raspadati već i to se već osvijećalo negdje u zraku, smo shvatili da u stvari ako se želimo ako želimo ostati u Dubrovniku i ako želimo raditi to što smo htjeli raditi, ako se želimo baviti surovenu umjetnošću, da moramo stvoriti jedan okvir za uopće bavljenje tim i pokrenuli smo tu baš onako aktivno odmah od prve godine tu priču sa štredionicom Nazareti znači od samog početaka je naš rad vezan za Lazarete mada to nije bio naš prostor tada već uh, su Lazareti tada spadali ovaj korpus omladi, omladiško organizacije, omladiško kulturnog centra ali su nam oni omogućili da radimo u tom prostoru te prve godine i u stvari smo, uh, je princip bio da zovemo ljude da zovemo ovaj, kolege, umjetnike koji nas zanimaju i to se nekako događa na način da smo s jedne strane pozivali ono, etablirane umjetnike, nama važne umjetnike iz, iz, iz regije, iz Jugoslavije tad, iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, Bosne, Hercegovine i mlade umjetnike s kojima smo surađivali, radili i kolegama znali smo znali od, o, iz, iz, iz akademije i iz ovih e, priča vezanih za Jugoslavensku dokumentu, za sve kasmo imali u Sarajevu priliku upoznatu stvari sve vrijedno što se ta događalo u, u, u Jugoslaviji vezano za suvremenu umjetnost. Tako da je to bio negdje, negdje poticaj za sve što se kasnije događalo u to vrijeme, to vrijeme je ovdje boravio Ilija Škić koji je ono važna figura za osnivanje Aštaj Jonca Razareti i bili smo okupljeni i oko tadašnjih omlanskih novina koje su se zvale Laos, koje su bile dosta progresivne i bavile se ozbiljnim tvarima, tamo je radila je i s nama i Dragica Čakić, kasnije je postala supruga od Ilije Šoškića, a Ilia je nam je nekako iz prve ruke prenio iskustva, arte povere svog življenja u Rimu, u rada sa Kunelisom, sa Vontanijem, sa nizom umjetnika s kojima je surađivao oko galerijatiko i to nas je na neki način potaklo isto da, da krenemo u cijelu priču, tako da smo prvih nekoliko godina radili bez prostora, ali koristeći sve moguće lokacije u gradu i oko grada na Otok na, na Srđu, na, sve pozivali onako stvarno ono, niz, niz umjetnika u goste, oni su boravili neko vrijeme tu, odabrali lokaciju i onda bi išli u taj sajt projekt na ulici, u tvrđavama, u Streama, u sve usrađivali smo se jako puno tih i u stvari nekako se nametnuli, onako to je u početku bila jedna prilično e, čudna aktivnost za Dubrovnik gdje vladala je vladala jedna prilično onako tra, tradicionalni poimanje umjetnosti, ono gdje se sve završilo sa Dubrovnikom i nakon toga nije bilo novih bitnih aktera u, u umjetnosti, o, e, tako da od to te, te Dubrovačke kolorističke škole, nakon toga se nije ništa bitno događalo i o, eto, onda se pojavila ta generacija koja je htjela promijeniti stvari malo ući u, u neke progresivnija razmišljanja. I sve, i malo pomalo smo gradili tu cijelu priču, etablirali tu priču, nekako navekli grad da, da se to može i da to ima smisla raditi. I počeli smo širiti aktivnosti znači, od tih ono usko vizualne umjetnosti i likovne suvremene umjetnosti smo počeli pozivati druge kolege iz teatra, glazbenike, sve i tako isto raditi koncerte na otvorenom eksperimentalne glazbe, naše produkcije, ono različite stvari. Isto tako ne znam neke filmske i videoumjetnike sa projekcijama koje su se isto događale u različitim prostorima vani, performere i tako, ne znam, od Vlase Delimar do Toma Gotovca, do oni uh, stranih autora, isto. Ta, uh, so I to je negdje do, počet, do pred sami rad kad smo negdje i anticipirali što će se dogoditi i kako će se stvari dalje razvijati, nekako smo, smo ono, svakodnevno i dugo razgovarali o, o stvarima, a za nas je uvijek Umjetnost bila vezana jako za i, društvene, i društveni kontekst, za politiku, za javnost, za socijalno. Sve tako da je to bio neodvojni dio i jedan jako dosta turbulentno o, vrijeme. U, pred samim rad smo našli jedan mali haustor. To se sve odvijalo, još niste ovdje bili u ovom prostoru karantene? Još nismo imali svoj prostor, uglavnom su ljudi svi... Bili moji gosti u, u stanu, stanu moje supruga je tašnje ovaj, i Marijine rodice to prihvatili, tako da je uvijek, de facto uvijek neko još boravio, ovaj, to je bio jedan otvoren stan za, za sve te prijatelje, umjetnike koji su dolazili i radili s nama i tako. E, negdje pred rat smo znači, našli taj prostor u Kovačkoj ulici, Jan Haustor, koji odlično izgledo i tu smo počeli sa kontinu, kontinuitetu raditi izložbe u tom malom Haustoru, sa, zajedno sa kolegama i Sarajeva, Arapovićem i Mirsadom Jažićem, Jusuf Hanzifjezevićem, Granjeri Kropilak iz Zagreba, Sjetanović, ne znam, svi ljub, Anton Maračić koji nam je puno pomogao i prvi prepoznao to što radimo i, i pisao tome tada, u tašnjem poletu i, i tako dalje, da bi u ratu opet nastavili aktivno raditi, malo smo i svi bili imobilizirani i dijelili smo tu suđbenu ono, grada i tog života u okruženju. Ovaj, ali smo nastavili ono, aktivno raditi i napravili nekoliko skupnih većih izložbi u to vrijeme, kao ono, reko u Hrvatskoj, smo isto zvali gostesa iz Splita i Zagreba. I sve pred sami, sami rat, jedno par mjeseci prije smo napravili veliku izložbu, sa kolegama iz Beograda, Ljubljane, Bosne i Makedonije. Čini mi se e, gdje imam baš veliku izložbu u kojoj se i Vuk Čosić, Juri Krpan, e, Martek, e, onako niz, niz e, autora i izložba se zvala Basta, kao 91. Kao ono dosta, ona kao nekakav naivni ovaj, pokušaj da je to se zajedla, da se zaustavi ta cijela priča. E, onda smo radili jednu veliku izložbu posle međunarodnu, opet 1991. 1993. mjesto je Sudbina, Dubrovnik je još bio u tom ratnoj e, situaciji, ali smo izložbu radili u skloništima, u pet skloništa u starom gradu. Tu su ne znam i ona poznati, intencionalni internacionali umjetnici kao ono, Zvijezo Čotov, Zaharov, e, od Rusa, Italijani koji i, m, tako jedan niz ono, i naših autora, konstruktor iz Kopra, i jedna izložba umjetnosti defanzive koji je koji se bio Anton Maračić gdje Kožarić prvi put ukazao svoje kante za smeće, još se stupio je Trbuljak, Demur, Jerman i niz niz autora i tako. I u tom, u negdje u tom ratnoj situaciji cijeli smo osjetili jednostavno da sve više da postoji potreba, da se ne možemo baviti samo ono, umjetnoštima tako na smo i ušli u ovaj prostor u Lazareta koji je tadao prazan, je omladin se ugasila, prostor bio potpuno zapušten, devastiran, prazan, ušli smo u prostor i nekako u nekom polu skotu, jel onako se to sve događalo i dobili na kraju u, u toj situaciji od grada i dozvolu da radimo u tom prostoru bez još uređenih odnosa, papira i, i svega što. Ali na temelju projekta kojeg smo prezentirali u gradu, nekako smo uspjeli to ovaj, riješiti i onda je tu krenula jedna dosta jaka aktivnost i koncertna i... Scenska i um, ono, bili smo tad, javno, jedino mjesto koje je funkcioniralo i bilo je jako bitno za lokalnu zajednicu, jer ljudi i radionice i sve i u tom nekom posljeratnom i ratnom razoblju je to bilo onako jako važno da, da postoji negdje neko živo mjesto. Sve tad smo imali još jedan prostor u starom gradu, to je isto bivšionalski prostor, Lubotok, i Galerija Otok, to je bilo tad, stvarno jedino mjesto, to, to je taj, taj klub, je, nažalost, a i ne, i nažalost, jer je, je Crkvi, prostor, tako mi smo izašli z tog i sad smo se skoncentrirali isključivo na Lazarete, što i nije loše da budemo u jednom prostoru i da tu pokušamo artikulirati svoje ono što želimo, želimo napraviti do kraja, onako jer ovdje imamo... Dosta prostora, četiri lađe u tom kompleksu od deset lađa koliko u Lazaretima ima ovaj, tih zgrada li, ili prodova. Kako je prilike o, kvadratura ako znaš? To je oko ne. 1200 kvadrata. 1200 mm. kvadrata, u, nismo još u svim prostoru, imam ugovor za 1200 kvadrata, ali još polovina je e, zauzeta sa nekim skladištima i sve čeka se da grad riješi izmjesti ta skladišta i da onda na ove novi, nove projekte razvijemo te dvije još lađe koje očekujemo. E, mislim posljednjih pet godina tu bilo puno problema oko cijele ove priče, jer mada smo imali sve uredne papire, ugovore na 25 godina i sve što smo osigurali umeđu vremenu, zahvaljujući jednom kratkom razdoblju, jedan izvrštan gradonačelnik bio na čelu Dubrovnika, koji je tada u Hrvatskoj jedini u vrijeme dominacije potpune HDZ-a, je Dubrovnik tad imao jedinog nezavisnog gradonačelnika i ono jednu drugačiju čovjeka i ona mi osigurao te ugovore, tako to je bila sreća da smo, da smo to dobili u to vrijeme, da be Onda sa ovom, ovim novim trendovima ispregom politike lokalnih političara i investitora i, i rastom cijena, nekretnina, interesa za Dubrovnik i tom tranzicijskom pričom gdje ono, su se tako je, ono, sumljivi kapital vrti oko, oko Dubrovnika i oko cijele obale ono, u ostalom i Hrvatske ovaj, gdje svaki prostor postaje jako... Ovaj, ovaj, Interesantan tim, Investitor. investitorima i ono, uvjetno rečeno investitorima i ljudima koji dolaze ovdje u stvari koristi toga, resurse onako sa tim nekim sumljivim novcem koji se vrti oko svega toga. Ovdje se isto tako, ovaj, jedan lokalni političar s, nas je pokušao ono, potpuno eliminirati i, i vada otvoriti to ovdje, neke komercijalne sadržaje kod Karnicu i tako dalje. Pet godina je trajao jedan ono, svakodnevan pricak da se, da se maknemo bez obzira na sve okolnosti i ugovore koje smo imali, ali to je bila jedna prijeća brutalna igra ono gdje su nam pokušali podmetati ovo i ono. Odjednom su se sve, sve institucije, državne angažirale oko nas, porezna uprava, policija, lokalna uprava, svi su se počeli baviti svakodnevno nama. Ne bili, ne bili pronašli neke, neke ono, ne, ne, ne, nepravilnosti? Neke, neku nepravilnost i da nas tako eliminiraju, međutim, uspjeli smo taj jedan četverogodišnji, petogodišnji ovaj, atak izdržati, zahvaljući stalnom javnom i, i aktivnostima i kredibilitetu koju imamo u lokalnom zajednici, i stalnim aktivnostima i, i, ovaj, i javnim zagovaranjem toga što radimo. Puno smo i pisali, govorili o tome i stalno bili prisutni, a u isto vremeno smo neprestano radili programe ovaj, tako da jednostavno nismo nas uspjeli ono, riješiti, a osim toga smo ponudili za cijeli kompleks jedan projekt koji uključuje i školu, srednju umjetničku školu, balet i likovnu školu, jedan muzej, druge neke ngo -ve. sve i da se na taj način, jer to je jedina logična situacija, jedna kvalitetna situacija, da se cijeli objekt misli kao cijelina i da se na taj način i riješi. I tako da smo uspjeli na kraju progura taj projekt, sad dobiti građevinsku dozvolu za obnovu cijelog kompleksa i u, na kraju krajeva je sigurna situacija, jer je i u generalnom urbanističkom planu ovaj su Lazareti kao vrijedan spomenik kulture, bivša karantena, renesansna sve je ušla u kub kao kulturno-edukativni e, prostor. Sadržaja je li, a, a, sa dodatnim, dodatnim sadržajima ugostiteljskim i tak klubskim i, i to. a story that Mislim sad ovdje nalazimo ovo konkretno je balestna dvorana, je tako? Ovo je plesni studio koji koriste uglavnom lokalne, lokalne udruge i grupe koje radi sa djetom i tako. Nažalost, u nema, ono što bi mi htjeli, zašto sve skupa radimo na kraju krajeva, je nema dovoljno kvalitetnih inicijativa vezan i za ne znam, recimo ovaj bi prostor jako dobro došao u nekim drugim sredinama gdje postoje jake inicijative za suvremeni ples, za takvu vrstu rada ili kazališta, nezavisnog i to, a u Dubraniku ono nažalost nemamo tu takvu scenu jaku i, ovaj, i zato cijelo vrijeme smo prisiljeni dovoditi ljude, raditi i zato imamo, zato nam je taj sljedeći projekt Arsin Residenski centra jako bitan jer se nadamo da bi da bi u kontinuitetu imali ljude koji će boraviti u Lazaretima jer jedna lađa će biti za, za boravak i rad, da bi imali non stop tu jednu kvalitetnu ekipu koja će raditi, a da će se na taj način negako i u Dubrovniku ovaj, dogoditi da, da se neki mladi, mladi ljudi uključe u tu priču da, i da će taj kontinuitet inicirati stvaranje nekih novih ovaj, sadržaja i, i lokalnih jer je, nam je to bitno, onako, ono jako nam je važno da iskomuniciramo to sa lokalnom zajednicom jer nije problem ono dovesti bilo koga ovdje da radi i stalno uvozit kvalitetne stvari, ali je ono najteže u stvari probuditi ovdje interes i e, nekako povećati e, kapacitet onako lokal, u lokalne lokal. produkcije. Onako. Da, pa meni on izgleda da što se tiče ovoga e, dovođenja rezidentnih u, umjetnika. U Dubrovnik nije vama problem, obzirom da je Dubrovnik e, atraktivan, znači ne samo umjetnicima, nego i poznati, prepoznati od širom svijeta. Tako da Uglavnom ljudi rado dolaze ovdje, pa ono od, od turista, a pogotovo nekih ljudi koji bi dolazili na nekakvih pola godine, godinu dana tu nešto raditi, dakle nekakve stvari. Kako to ono financijski se pokriva. A to je uvijek ono velika kemija je ono mađoničarski ono posao, ali nekako ono step by step se povećava i budžet e, radionica, onako tako da, mislim, uglavnom se natječemo se cijelo vrijeme sa različitim programima, imamo više programa i znači i galeriju, Znači, izložbeni program i, i prototov, koji je program tribina, predavanja i re, zagovaranja ono, o, o, javno, o, za javni prostor, za probleme zajednice. Tako, scenski program karantena, o, kino i video, tako niz programa sa kojima se natjećemo i ovaj, uspjevamo nekako osigurati bar neki minimum o, funkcioniranja programa. Ali, o, o, ono, naravno, problem je održavanje cijelog prostora. Sve zato smo napravili taj klubski prostor koji pokriva dio režija, održavanja prostora, tehničko održavanje, ogroman kompleks i treba svakodnevno ga popravljati, radit, graditi, investirati. Sve tako ima jako, jako puno posla, a za ovaj residency program uh, mislim da, da, da, da će tu biti interes i da ćemo to na tri različita uh, načina nekako uspjeti strukturirati taj, uh, tu cijelu priču sa residency. Evo sad, ove ovaj godine imamo recimo sad ovaj program koji se slijedi, ove ovaj rekonstrukcije povijesnih performansa gdje imamo par, to je u radnje sa CDU-om i Akademijom zdravstvene umjetnosti i da dolaze studenti i profesori koji će raditi na rekonstrukciji nekih povijesnih performansa, to je kao jedan, oni pokrivaju i putne troškove dnevnice, mi dajemo, mi pokrivamo smještaj, onda imamo takvu istu jednu suradnju ove godine sa Akademijom Funen iz Kopenhagena, gdje imamo isto jednu klasu konceptualnih umjetnika i njihovih profesora koji čisto boraviti ovdje i raditi na isti način i, i raditi u gradu i radit sa javnim prostorima. Till I'm sure that you've been shown That I can be trusted to our with počeo si pričati sada o planovima koje imate vezano za ove rezidencijalne programe u zaradu. Rezidencij program je ključni za, u, u smislu razvoja cijele priče, jer ćemo na taj način ovaj, imati stalno kvalitetne ljude ovdje, povećati broj ljudi koji su aktivno vezani za radionicu i koji će na kraju krajeva i to što rade, to što budu radili u u Lazaretima boraveći tu će i pokazivati uh, u, u prostoru galerije, koncertnom prostoru ili, ili kinu karantena. Tako da bi na taj način imali odmah i programe. Sve smanjili bi troškove troškove koji su sad ogromni za boravak ljudi. Cijene privatnog smješta sve veće i veće, tako da stvari sad veći dio budžeta koristimo na, na, za, za to. I onda bi se posvetili više još nekim drugim stvarima i vaštvu dobili taj novi veliki galerijski prostor. Ali to znači ono pokušavamo razmišljati dugoročno, imamo taj ugovor na 25 godina, znači ostale još 20 godina ugovora za, za za prostor i pokušavamo jednostavno postati takvu dugoročnu situaciju, što je ono jedna od rijetkih takvih ovaj, situacija u Hrvatskoj, jer uglavnom više manje svi imaju nerješene te ta, to pitanje prostora, ugovora za prostor i sve, ili se ugovori produžuju iz godinu u godinu, a u ovoj situaciji sad sa, sa tom pomamom za svim kvalitetnim i većim prostorima, ovaj, komercializaciju na takvih prostora će biti sve teže i teže raditi, ako u Zagrebu, ovo što se tiče ovih svih akcija zagrebačkih i prava na gradi, i, badela, jedinstva i, i moćvara je sad ovog, uh, problema koji močvara ima oko, oko prostora, isto tako situaciju u Splitu nešto malo sredilo sa koskom i sa ovim uređenjem ovog e, doma, ali o, evo mislim da ćemo mi na neki način ono, ono što nam je cilj je zadržati tu nezavisnu poziciju i istovremeno osigurati one elementarne uvjete za, za funkcioniranje organizacija, sad nam pomaže u tome prilično ovaj, to što smo ušli u program Zaklade za razvoj civilnog društva, ovaj trogodišnji program, to nam ono pokriva de facto dio e, plaća zaposlenih, sad nas je dvoje ali još dvoje ljudi je ćemo ove godine zaposliti oko, oko svega, znači na samim programima i još postoji taj cijela ekipa koja je vezana i za tehniku i tehničko održavanje i pokrivanje koncerata klubski prostor i tako dalje čišćenje prostora, održavanje prostora i to sve što, ovaj, što jednostavno nam je nekad i naporno nekad se ono sa nostalgijom stvari prisjetimo tog vremena kad nismo imali prostor i kad smo jako puno radili ali bez prostora nismo imali to opterećenje da... da da, ovdje sama infrastruktura već bude puno vremena i energije. i energije i novca i tako, ali evo uspeli smo i uz pomoć Mersi Bona Pavelić i Face Croatia obnoviti već četiri krova smo uh, riješili to je ogroman novac bio za samo rekonstrukciju i u obnovu krova uh, mislim od jednog prostora koji je potpuno devastiran bio malo po, pomalo stvaramo neku situaciju da uh, da prostor normalno funkcionira i da ima taj uh, kvalitet da može ono pokrit sve funkcije koje sve potrebne funkcije i to je to je uglavnom to. Sad, to je onako jedan stvarno dugoročan i ono zakljavan poslog kako složiti tu cijelu konstrukciju. Sve ali treba cijelo vrijeme biti prisutan, živi i non stop ovaj, raditi. Naravno da, da svako malo ne na probleme koji su ono jednostavno vezani za ovaj kontekst koji živimo onako Dubrovnik je mali grad i događana se svako u nekoliko godina onako cirkularno da generacija koja se okupi oko prostora, kvalitetni umjetnici i ljudi koji se okupi oko prostora da zbog ono nemogućnosti da u Dubrovniku osiguraju egzistenciju radeći to što rade, baveći se umjetnošću ili uh, onako misleći uh, stvari, ona problematski, onda jednostavno moraju otići, da, da moraju potražiti neku drugu veću sredinu gdje će se moći opstat. Tako je puno ljudi otišli i van, ka, i van zemlje i u Zagrebu i u Amsterdamu, i u Englesku, i u svugdje. No, kolo, ovaj, i to je problem jer onda uvijek krećemo iz početka, a... a a, nekako nam se čini da su da je sve teže iskomunicirati stvari jer i je ova nova generacija mlađa je nekako zdrobljena ovom medijskom pomamom šundom sjelom tom pričom i, i sve je teže pronaći ono mlade ljude koji imaju ono interes koji, ho, koji hoće se upustiti u ovakav posao koji hoće u početku volontirat, raditi s nama, naučiti stvari ono kad svi bi htjeli dosta brzo onako dođe do rezultata što baš i, i ne ide onako tako da eto to je nekakav sad problem što je jako teško održati neku scenu, recimo i koncertnu i kvalitetnu neku priču sa svojim glazbenim životom i sve kad, kad je onako 90% posto publike orijentiran prema nekim jako ono, laganim notama i nekom onako, slično, upitnim i... komercijalnim ovo, stvarima, tako da jako teško, mislim tako da, da, da tu moramo, opet ne možemo ih otjerati potpuno od sebe e, sa nekom eksplozivom i hermetičnim ono, programima jednostavno moramo komunicirati na neki način, vidjet kako njih dobiti, kako, kako malo, ono, malo pomalo mijenjati e, stvari, kako ih zainteresira za neke drugačije stvari, progresivnije i tako, ali to je jako jako teško, ide sve teže i teže Serebros predicador dia da Ali to u biti i ovo nije samo kulturni element nego i dosta i taj socijalno društveni koji je tu kod vas dosta bitan u ovom šta radite. Je, to je neodvojivo onako jer one institucije su u situaciji da ne mogu ono, da ne razmišljaju o ničemu, oni dobiju svoju plaću, su, su, su, imaju rješene neke stvari i lagano rade te neke posliće, bave se kulturom i itede ali jednostavno nisu u situaciji da ono da, da budu direktno u životu non-stop, da ono, da, da dnevno komuniciraju sa ljudima, da čuju što ljudi misle, kako razmišljaju, što, što žele onako, i niti ih je briga za to. Tako da, da ono, to, je, to je nama jako bitan ono, moment, ono, jer zato smo napravili neke rezove, evo, prošle, deset godina smo radili festival karantenu, pa smo prošle godine rekli da je to zadnja, zadnje izdanje e, festivala, jer ne želimo biti dio te ma, masovne histerične priče sa ljetnim festivalima, gdje se ono samo promoviraju sponzori, gdje se tako rade neki, sad ih ima 18 festivalu u Dubrovniku, ljeti, ne znam, dva, tri filmska festivala, festival arhitekture ljetne igre, ovaj male kazališta, sve a sve skupa i onako upitne kvalitete onako, i, i više nekakav poligon za promociju neke šminke i tako, A mi bi tijeli raditi nešto drugo i, i vezani smo za ono za, za, i za lokalnu publiku na neki način Htjeli bi to što radimo ono, pokazati lokalnoj pub, publici i komunicirati sa lokalnom publiku i zato smo odlučili prošle godine prekinuti sa festivalom, jer kad smo krenuli bismo bili jedini festival pored igara nije bilo ni, ničega drugoga, je pa je imalo nekakvu smisla biti nekakav alternativa tim ljetnim igrama onako, ali sad, je, sad jednostavno kad smo etablirali tu stvar smo zaustavili je jer smo odlučili raditi u kontinuitetu cijelu godinu jer u tom, tim ljetnim mjesecima jednostavno lokalna publika ne, ne, ne može pronaći fokus da vidi neke stvari onako, da sve, jer su svi zaposleni, bave se turizmom u uslužnoj su djelatnosti, to je ta mono ekonomija onako koja, koja je opsjeda Dubrovnik. Jednostavno su svi potpuno ludi i nemaju vremena uopće za te kulturne manifestacije, niti nije ovaj, stalo do toga, osim toga se svi hoće samo zabavljati ljeti, ništa drugo je. A kako gosti gledaju na karantenu, odnosno kako su gledali na karantenu? E, I gosti su i turisti su uglavnom, jer se i turizam urušio na neki način, neka su ljudi dolazili u Dubrovnik na duže vrijeme, pa bi borali tu, bili bi nekako, udumačili bi se u gradu, u osalbi bar 15 dana je bio neki prosjek 20 dana, o, o, a sad je... Sad dolaze ono, na tri dana, na, na, na par sati, u prolazu su, u tranzitu, ono sve se konzumira puno brže onako, sve tako da i, i recimo jedan podatak koji je ono fascinantan da ljudi, da prošle godine bio negdje Uh, Prosek boravka noćenja je bio, jednog turista je bio tri i po dana, a ljudi koji rade u hotelima kažu da recimo ta tri i dana dio turista uopće ne dođe do starog grada, mislim, nego da cijelo to borave na plaži i u hotelu onako, jednostavno dođu, na odmoru, tamo imaju sve u hotelu, i, znači i hranu, i bazen, i masažu, i plažu i tako provedu tri dana, ne znam, Irci dolaze samo iz aviona direktno u Irski pub, jer je pivo jeftiniji, provedu deset, ono, pet dana u Irskom pabu ono, izopijaju se i vrate se naz za čaržerom u Irsku, tako da ne vidu uopće, ni gdje su bili, niti, ono, vjerujem, ni, ni, ne znaju što su, zašto su došli tu, ni kako je, ono, jedini je taj motiv, jedno šta, Oni, šta ka... is, s turistama, eventualno su čule da su razgodne i da je pivo jeftinije, to je, jedina, to je taj kvalitet turista, onako negdje u devetom mjestu je nešto malo bolje, jer ima puno više individualnih turista i tako, koji nisu u grupama, i, uh, sve pa, a, a ti su i zainteresirani ono za programe, mislim, mada mi imamo neko iskustvo da tu na programe navrate najrazličitiji ljudi, recimo prošle godine u ovo izlažbenom programu je bilo ono niz i kolekcionara i umjetnika, nekih zanimljivih, sve koji su, jer u Dubrovnik ono, se stvarno nađe svakakvih ljudi, pa između ostalog i zanimljivih i neki koji žele malo e, dublje ući stvar. E, koje zanima, ne znam, neka autentična glazba naša, ali, ali ih nema puno. Mislim, to je, ono, za istinu ih nema puno. Ne? Dovako se interesira za ovo što smo jučer razgovarali oko ovih neiskorištenih prostora. Dakle, ovdje ste vi ušli kada, dono, 90. 1991. godine? 90, 91. u stvari. 91. je, ono, znači, početkom uh, rata, omladina se ugasila, prostori su, uglavnom, uglavnom ti lazareti nisu imali nikad, ne, ču, imali čudnu sudbenu, onako, znači, uh, nikad nisu zaživjeli do kraja kao prava karantena, oni jesu bili prava karantena, ali su so tada ja, za to vrijeme je bio ogroman kompleks. Ali onda je došao Napoleon i sve se to je ono, završilo prije nego što je počelo ono u pravom kapacitetu. Sve, a nakon toga je, nikad nisu našli pravi namjen, onako Bio je u tom socijalističkom razvozu, pokušali tu i sa pijacom, pa je propala, pa su bila skladišta. Pa onda je jedan disco klub koji je bio popularan u jednoj lađi na početku tamo. I onda je kasnije omladina imala te, te dvije uh, laže i korisili tako za te omladinske aktivnosti i to je, et, to, je to je bila cijela, cijela priča, nešto linđo malo koji sad tu sve, ali nikad se prostor nije zaživio kao kompleks i, i artikulirano i ono sa, sa strategijom kako će se taj prostor sve i to smo ono jednostavno prepoznali i vidjeli koji, koje su mogućnosti prostora i daje nekako bilo više sreće i manje ovih manje pohlepe i, i, i tih igara oko, oko prostora ovaj, davno bi već završili ovaj projekt koji smo, koji smo započeli davno bi ga ortokulirali dok da ovako je se, još uvijek se, se materialno Ok, Slajan Puno ti hvala na ovom razgovoru. Ja vjerujem da ćemo se vidjeti još skoro u, i u Dubrovniku, a nadam se u Karlovcu. Želim ti puno sreće sa Lazareti, sa važnim programima, <laughs> sa ovim rezidencijalnim programima, puno dobri gosti, puno dobri predstava, performansa, koncerata i dobru ja, posjećenu. Ja, dakle, dosta, brzo da smo dosta toga rekli, ako mislim od tih o, od početka do do sada. Mm. Poštovani slušatelji, ovo je bila još jedna emisija, Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana. Slušali ste razgovor sa slavenom Toljem iz Art Radionice Lazareti. Čujemo se i drugi utorak. I do slušanja. Well, Acresfield up at the Golden Gate Down in San Diego all out the state The cats and kittens love to move their feet I think the California movie, it's a crazy beat